la Votovia 262, pentru trăirea darului stării de rugăciune în Duh și în adevăr. Aleluia, slavă Doamne, împărate celes mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiește în starea de trezvie, trezirea din somnul conștiinței prin trâmbița ta cea duhovnicească la vremea rugăciunii. Aleluia, slavă ție, Doamne, Împăraţii Celes Mângăitorului, Duhul adevărului, Te iubim și Te rugăm, alungă de la noi lucrarea demonilor prin gândurile cele rele, somn, slăbiciuni, atenție și risipire, prin trufia de a crede că avem dreptul de a judeca pe alții. Aleluia, slavă ție, Doamne, Împăraţii Celes Mângăitorului, Duhul adevărului, Te iubim și Te rugăm, dăruiește ne simțirea stării de rugăciune în inimă ca să ne sculăm luminos la rugăciune, Aleluia, slavă-ți, Doamne, Împărate ceres mângăitorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dar uiește -ne râvna nevoinței ca să ducem cu iubire crucea rugăciunii să păte în inimă și să auzim în noi glasul tău. Aleluia, slavă ție, Doamne, Împărate cer mângăitorului, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, dar stare de rugăciune ca un cuptor care curăță aurul iubirii Tatălui Ceresc din sufletul nostru. Aleluia, slavă ți Doamne, Împărate Ceresc Mângâietorile, Duhul adevărului, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne starea de rugăciune, ca să stăm în fața Ta goi de toată grija cea lumească, dar plin de revnă și evlarie duhovnicească. Aleluia, slavă ți Doamne, Împărate Ceresc Mângâietorile, Duhul adevărului, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne starea de rugăciune, Amintiu în inimă, în duh și în adevăr, ca o cruce în inimă săpată. Aleluia, slavă-ți, Doamne, împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, dăruiești-ne stare de rugăciune, ca o ploaie de lacrimi binecuvântată, care ne simțirea cea împietrită a sufletului, o topește, o spală și privirea ochiului conștiinței o face curată. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne strajva, împotriva gândurilor, îmblânzirea patimilor, stăpânirea limbii. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate ceres mângăitorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne privegherea care curăță amintirea, ca să trăim cuvintele Sfintei Evangelii în somn și să ne aducem aminte de plânsul inimii și de rugăciunea ce urmează slave de șarte.